Tervetuloa seuraamaan esitystäni puhe ja kirjoituksen eri puolista. Kun Janne Raappana ei oikein saanut unta niin ehkä tämä aiheen jälkeen niin paremmin uni tuleekin. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja kerron tässä esityksessä vähän puheviestinnästä murteista ja sitten myös kirjakielestä ja kirjakielen historiasta ja saatetaan muutama sana puhua myös porilaista murresanoista. Ensimmäinen asia, jota käsittelen, on se kysymys, mihin oikein tarvitaan kirjakielen taitoa. Olet saattanut koulussa vähän miettiäkin tätä, että minkä ihmeen takia sinun on pakko kirjoittaa kielellä. Miksi et voi kirjoittaa esimerkiksi sillä murteella, jota olet oppinut puhumaan, vaikka Porissa. Kirjakielen taidosta on oikeastaan sinulle kahdenlaista hyötyä. Ensimmäinen on se, että se auttaa sinua ymmärtämään suomenkielisiä tekstejä riippumatta siitä, Miltä murrealuelta kirjoittaja on? Ja toinen hyöty on se, että kun osaat kirjakieltä, niin pystyt sillä kirjoittamaan kaikille suomenkielisille ihmisille samalla tavalla. Suomenkielisiä ihmisiä löytyy maailmasta noin 6 miljoonaa henkilöä. Niistä osuu 5 miljoonaa Suomessa ja miljoona muualla kuin Suomessa. Ja miljoona muuta suomenkielistä ihmistä asuvat Ruotsissa. Se asuu noin 800 000 suomenkielistä ihmistä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Venäjällä, Virossa, Taimaassa tai Espanjassa. Ja niinkin eksottispaikas paikassa kuin Australiassa asuu kymmeniä tuhansia äidinkielenä suomea puhuvia. Australian suomalaiset ovat menneet sinne muun muassa 70-luvulla silloin, kun oli öljykriisiä. Sen vaikutuksena paljon työttömyyttä Suomessa. Suomen kielen puhujat on perinteisesti jaettu seitsemään murrealueeseen. Nämä murrealueet ovat ensimmäinen on jotka joka on meitä lähimpänä Turu- ja Porin Vanhalläinen alue. Sitten on Hämäläismurteet, jotka on Tampereella, Hämälinnassa, Lahdessa. Sitten on eteläpohjalaiset murteet, jotka puhutaan aika pienellä alueella tuolla Kristina-kaupungissa, eli Merikarvian pohjoispuolella, ja siitä mennään Seinäjölle ja seinöön taakse Lapualle ja Kauhavalle, niin tämä alue on eteläpohjalaismurteiden aluetta. Sitten eteläpohjan pohjalaisten ja keski- ja pohjoispohjalaisten murteiden väli jää sellainen pieni Savolaiskiila, joka on siis Pohjanmaan keskellä, ja sitten tämä keski- ja pohjoispohjalaisia murteet Puhutaan ihan tuonne Oulun nurkille tai yläpuolelle, Kemi, ja siitä lähdetään Kajanin suuntaan, niin siinä puolessa välissä oikeastaan Suomen, Suomen valtio tai siis keskiosaa, niin siinä Siinä siihen päättyy sitten pohjoispohjalaisten murteiden alue. Siitä kun jatketaan pohjoisemmaksi eli kohti Norjaa, niin sitten se Lappini, niin se on peräpohjalaista murrealuetta, joka ulottuu ihan sinne jäämeren rannalle saakka. Ja oikeastaan kaikkein suurin yhtenäinen murrealue on vielä mainitsematta ja se on Savon murre. Savon murre käytännössä kattaa koko Itä-Suomen ja myöskin Keski-Suomen. Eli keski joka on oikeastaan murteena kaikkein värittömintä murrealuetta, niin, niin se kuuluu kuitenkin savolaismurteiden alueeseen. Savolaismurteiden alueeseen kuuluu myös Pohjois-Karjala. Aika karjalaista ei ehkä identiteetiltä ole savolaisia, niin puheltaan he ovat kuitenkin savomurteen puhujia. Ja sitten on vielä kaakkoismurteet, jotka puhutaan Etelä-Karjalassa, esimerkiksi Lappeenrannassa tai Kiteellä tai Rääkkylässä. Ja sitten kun mennään Itärajan toiselle puolelle vanhan Suomen niin kuin Karjalan kannakselle, niin siellä puhutaan näitä kaakkoismurteita ja pietarialueella. Jos siellä suomenkielisiä ihmisiä on, niin ne ovat sitten kaakkoismurteiden puhujia. Sitten muutama sana kirjakeleen synnystä. Suomen varsinainen kirjakeli, mitä nykyisinkin käytetään, niin se on hyvin nuorta verrattuna englantiin tai ruotsin kieleen tai venäjään, joilla kaikilla on paljon vanhempi kirjakieli. Oikeastaan Suomen kirjakeli syntyi vasta sitten, kun, kun Venäjä oli vallottanut Suomen ruotsilta. Eli vuoden 1808 ja 1809 aikana käytiin niin sanottu Suomen sota, jonka aikana Ruotsi-Suomen armeija perääntyi paikkakunnalta toiselle. Ja sitten kun sota loppui, niin sen jälkeen me oltiikin Venäjän alla yli 100 vuotta. Ja tämä venäjävalla aika, niin se oli, se oli käytännössä niin Suomelle semmoista valtiollista kehityksen aikaa, eli ruvettiin puuhaamaan niin kuin omaa valtiota. Ja tämä oli hyvin pitkä tie, koska se vaati myös semmoista kulttuuria, joka, joka voisi synnyttää valtiollisen kehityksen. Pikkuhiljaa alkoi sillä lailla tämä prosessi, että, että ruvettiin miettimään, että jos saataisiin Suomen kielellä virallinen asema ruotsin kielen rinnalle. Vaikka oltiin Venäjän alla, niin Venäjän kielestä ei tullut Suomessa virallista kieltä koskaan sen reilun sadan vuoden aikana, kuultiin Venäjän alla. Ruotsin kieli oli sitten taas perinteisesti virallinen kieli Suomessa ja Venäjän saarit hyväksyivät tämän. Ja, mutta jotta saataisiin suomen kielelle, joka oli kuitenkin kaikkein yleisin kieli Suomessa, niin sille myös virallinen asema niin vaatii. Ihan semmoista yhtenäistä kirjakieltä. No, miten tämä yhtenäinen kirjakieli sitten voitaisiin synnyttää, niin kaikkein vanhin ajatus oli se, että otetaan joku näistä äsken mainitus Suomen murteista ja tehdään siitä itsessään kirjakieli. Mutta tämä, tämä sitten ei oikein hyvältä ajatukselta loppujen lopuksi tuntunut, koska kaikki olisi halunnut oman murteensa kirjakieleksi, varsinkin turkulaiset, jotka olivat pääkaupungin asukkaita, niin Heille, heille sitten tämä Turun murre on tietysti ainoa oikea. Savolaisti, jota oli kuitenkin eniten puhujista, niin savolaismurteiden puhujat olisivat halunneet tietysti Savon murteen. Ja vuosina 1820-1835 niin käytiin niin sanottua murteiden taistelua. Tämä oli käytännössä sanomalehdissä käytävä polemiikkaa, eli keskustelua siitä, mikä on mikä on Suomen paras murre, ja tämä taistelu murteiden paremmuudesta ei koskaan oikeastaan niin johtanut mihinkään suurempaan, vaan 15 vuotta nahisteltiin, kun pikkulapset, niin kielellisten asioiden äärellä. Sitten nousi Suomalainen suurmies nimeltä Elias Lönnruut, joka vuonna 1835 esitti sovintoratkaisu. Eli ihan niin valtakunnan sovittelija, ne niin hän teki sovintoesitykseen ja siihen kaikki suostuivat. Lönnruutin ehdotus kirjakieleksi oli sellainen, että otetaan turumurre pohjaksi, joka oli kuitenkin vanhinta kirjakieltä. Esimerkiksi agrikolankin kirjattu 1500-luvulta, niin oli Turumurtelta, koska... Turun kirjoitettuja, koska Akrikolla oli itse Turun puhuja Turun piispan ominaisuudessa. Mutta Lönnroth tiesi, että länsirannikon murre on niin lyhyttä, että sitä ei voida missään nimessä sellaisenaan käyttää kirjakielenä, niin niin hän teki kymmeniä tuhansia muutoksia Turumurteisiin sanoihin, ja sillä lailla syntyi täysin keinotekoinen kieli, jota kutsutaan nykyisin Suomen kirjakieleksi. Sitä ei kukaan puhu äidinmurteenaan äidin noin, vaan, vaan se on opeteltava koulussa. Ja jos sen hyvin oppii, niin silloin, silloin sillä pärjää kaikkien suomenkielisten ihmisten kanssa. No murresanat sinänsä eivät ole mitenkään huono asia. Eli jos osaat murretta puhua, niin puhu vaan ihan rauhassa. Eli käytä murretta niiden ihmisten kanssa, jotka sitä ymmärtävät, eli oman kotipaikkakunnan väki, on hyvin perehtynyt siihen, minkälaisia murresanoja käytät. Murresanat ovat häviävänsä itse asiassa sukupuuttoon, niin kuin villieläimet, eli, eli niiden käytön vähyyden vuoksi niin murresanat monet häipyvät pois. Eikä hetken päästä kukaan oikein tiedäkään, mistä sanasta on kysymys, jossa tulee jossain vanhassa tekstissä vastaan. Murressanojen tällaisen kuolemaan on oikeastaan neljä syytä, joista ensimmäinen on se, että nuoret eivät käytä murressanoja. Toinen syy on joukkoviestintä, eli varsinkin televisio, niin se levittää sellaista kielenkäyttötapaa, jossa murressanoja ei, ei käytetä. Kolmas on koululaitos, eli... Mitä koulutetumpi ihminen on, niin sitä vähemmän se tutkimusten mukaan käyttää murressanoja. Ja neljässä ja kaikkein tärkein syy on maassa muutto. Eli se, että muutetaan Suomessa majaa toiseen paikkaan, niin, niin se hävittää ihmisten murressanoja. Murressanojen kuolema on suuri tällainen. Kansankulttuurinen tappio, että, että joillakin paikakunnilla on herättykin siihen, että, että pori, näitä sanoja täytyisi saada, saada sitten kerättyä sanakirjaksi ja porimurteenkin sanoja on kerätty sanakirjaksi saakka. Kirja ei tosin kovin paksu ole, mutta siitä löytyy jopa satoja erilaisia porimurteen sanoja. Muutama esimerkki porimurteen sanoista, esimerkiksi ina, vähän, makuuri, eli sellainen henki, joka tykkää makeasta, häikiä, on porimurteella häikäistyä, esimerkiksi aurinko häikäisee silmiä, niin silloin häikii, kakko, on porilainen leipä, hutlaari, on takakontti, auton takakontti porimurtella, häksä, on polkupyörän tavarateline, eli tarakka, sanaa käytetään monessa muussa paikassa, Uunottaa, on huijata porinmurteella, reetuta, eli puhutaan toisesta ihmisestä kolmannelle sellaisia asioita, mitä nyt oikeastaan kannattaisi kauheasti sanoa, eli juorutaan, ja pukki on sellainen juorukello, joka esimerkiksi koulussa puhuu jonkun toisen asian opettajalle, röntti ja rönssi ja rönä on oikeastaan kaikki sama asia, eli, eli ne on tämmöisiä, Kirjakielen on kara, eli, eli esimerkiksi omenan jämää, joka on kara, niin se on porimurteella röntti tai rönssi. Ja sitten keklu on tupakan palava kekälle porimurteella. Porimurteen kaikkein oikeastaan kauneimmaksi sanaksi on äänestetty sellainen sana kuin tillukas. Tillukas tarkoittaa villasukkaa. Nyt Jos verrataan puheen- ja vielä toisiinsa, niin puheen- ja kirjakielessä oikeastaan, niin jos eroavaisuuksia katsotaan, että mihin ne on, niin puhe on nopeata, kirjoitus hidasta. Puheessa on yleensä vuoropuhelus suoran palautteen, kirjoittamisessa on palaute on niin yleensä olematonta, että, että vanha-aikainen kirjeposti esimerkiksi niin se oli aika hidasta. Puhe ei dokumentoidu, kirjoituksessa on taas dokumenttiarvo, että, että paperille kirjoitettu teksti tai johonkin tallennettu tietokoneelle tai puhelimen tallennettu teksti, niin se, siitä jää sitten tavallaan se dokumentti. Puhe on helppoa, kirjoitus vaikeampaa, puheen oppia aika luonnostaan, kirjoitus vaatii tasopettelua. Puhe on murteellista, kirjoitus taas selväkielisempää, puhe on monisanaista. Kirjoitus taas tiivissä keino ilmaista sama asia. Puheella yleensä on pieni yleisö kirjoituksella taas sitten suurempi, suurempi yleisö, eli jos kirjoitus julkaistaan jossakin, niin silloin sitä voi jo isomassakin lukea. Kirjoittamaan ei kukaan opi ilmaopettajaa, että, että tartsan tietysti apinoiden tartsan oli erilainen. Että hän hän oppi Tartsan kirjoissa lukemaan ilman, ilman, että kukaan aikuinen hänelle sitä opetti, mutta, mutta normaalisti ihminen tarvitsee aina opettaja, jotta hän oppisi, oppisi lukemaan tekstiä ja kirjoittamaankin. Mm -hmm. Puhe on taas sitten erilaista, koska puhumaan me opimme jotenkin selkärangastamme, eli se tulee niinku selkäytimestä tämä, tämä opettelu, ja, ja kunhan vaan löytyy joku malli, ketä seurata, niin sitten me opimme saman samaan puheen, Puhu, tai murteenkin puhujiksi, kun, kun tuota, se meidän mallimme on. Nyt jos sinun pitäisi valita, kumpi taito on tärkeimpi puhetaito vai kirjoitustaito elämäsi kannalta, niin, niin tuota, voisi ajatella helposti niin, että kirjoitustaidolla on niin paljon merkitystä, ja se on... Se on Arvokkaampi kuin puhetaito, mutta käytännön toimien kannalta niin puhettaito on paljon arvokkaampi kuin kirjoitustaito. Puheella voidaan vallottaa maailma, niin kuin Sokrates, anna kreikkalainen filosofi muinoin sanoi. Sokrates on itse hyvä esimerkki siitä, että, että kuinka tärkeä puhetaito on kirjoitukseen nähden. Sokrates itse ei nimittäin kirjoittanut yhtään mitään hän vain puhui ja hänen opetuslapset kirjoittivat ylös, mitä hän sanoi, ja silti hän jäi historiaan kaikkein tärkeimpänä filosofina, jota muinaisessa Kreikassa oli.